Kapittel 21 Tolv år gammel var Manasse da han begynte å regjere, og i 55 til fem år regjerte han i Jerusalem. Og hans mors navn var Hefziba. Og han tog til å gjøre det som var ondt i Jehovas øyne, i samsvar med vedestyggeligheten hos de nasjonene som Jehova hadde drevet ut foran Israels sønner. Han bygde således opp igjen de offerhevende som hans far Hiskia hadde ødelagt, og reiste altere for Baal og laget en hellig pel slik som Akab, Israels konge hade gjort, og han begynte å sig seg for hele himmelenes her og gått dem. Og han byggde altere i Jehovas hus, som Jehova hadde sagt dette om. «I Jerusalem skal jeg sette mitt navn.» Videre bygde han altere for hele himmelenes her i to forgårer til Jehovas hus. Og han lot sin egen sønn gå gjennom milen, og han utøvde magi og så etter varsler, og skaffet seg medier og slike som har som yrke foruts i bivenheter. Han gjorde i stort omfang det som var ondt i Jehovas øyne for å krenke ham. Dessuten satte han det utskårende bildet, den hellige pelen som han hadde laget, i det huset som Jehova hadde sagt dette om til David og til hans sønn Salomo. «I dette huset og Jerusalem, som jeg har utvalgt blant alle Israels stammer, skal jeg sette mitt navn til uavgrensetid. Och jeg skal ikke igen la Israels fot vandre bort fra den jord som jeg ga deres forfedre.» om de bare er nøye med å gjøre alt jeg har befalt dem, ja, med hensyn til hele den lov som min tjener Moses ga dem befaling om. Och de lyttet ikke, men Manasse fortsatte å forlede dem til å gjøre mer ondt enn de nasjonene som Jehova hadde tilintet gjort foran Israels sønner. Og Jehova fortsatte å tale ved sine tjenere-profetene og sa, «Ettersom Manasse, Judas konge, har gjort disse ved ting», har han gjort mer ondt enn alt det Amorittene som var før ham gjorde, og med sine skittende avguder har han begynt å få også juda til å synde. Derfor, dette er vad Jehova, Israels Gud, har sagt. «Se, jeg fører en ulykk over Jerusalem og juda, en som vil få det til å ringe for begge ørene på en vær som hører om den, og jeg skal sannelig strekke ut over Jerusalem den målesnoren som ble brukt på Samaria.» Også det nivellerinstrumentet som ble brukt på Akaps hus. Og jeg skal rett og slett tørke av Jerusalem, slik som en tørker av den hankeløse skålen, i det en tørker av den og snur den opp ned. Og jeg skal i sannhet forlate min arvsrest, og gi dem i deres fiendesjån. Og de vil simpelt hen bli til rov og bytte for alle sine fiender. Fordi de gjorde det som var ondt i mine øyne, og stadig krenket mig fra den dag da deres forfedre gikk ut av Egypt, og til denne dag. O Manasse utgjøt også uskyldig blod i svært store mengder, inntil han hadde fylt Jerusalem fra ende til annen, i tillegg til hans synd som han fikk juda til å synde med ved å gjøre det som var ondt i Jehovas øyne. Og Manasses øvrige anligner, og alt det han gjorde, og den synd som han syndet med, står ikke det oppskrevet i boken om hendelsen i judas kongersdager? Till slutt la Manasse seg til hvile hos sine forfedre, og ble begravet i hagen til sitt hus, i Jussas hage var hans sønn Amon begynt å regjere i hans sted. 22 år gammel var Amon da han begynte å regjere, og i to år regjerte han i Jerusalem. Og hans mors navn var Meschulemet. Hun var datter av Harus fra Jotba. Og han fortsatte å gjøre det som var ondt i Jehovas øynene, slik som hans far Manasse hadde gjort. Og han fortsatte å vandre på hele den vei som hans far hadde vandret på og han fortsatt å tjene de skittende avgudene som hans far hadde tjent, og å bøye sig for dem. Slik forlot han Jehova, sin forfedres Gud, og han vandret ikke på Jehovas vei. Til slutt sammensverget noen av Amons tjenere sig mot ham, og slo kongen ihjel i hans eget hus. Men landets folk slo ihjel alle dem som hadde sammensverget seg mot kong Amon. Så gjorde landets folk hans sønn, Josia, til konge i hans sted. Og Amons øvrige anligner, det han gjorde, står ikke det oppskrevet i boken om hendelsen i Judas kongersdager. Så begravet de ham i hans grav i USA-sage, og hans sønn Josiah begynte å regjere i hans sted.